Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Kathir namanya Tafsir Al-Qur'anil Al Azim yang ditulis Imam Abul Fida Ismail ibnu Kadir dalam mukaddimah Surah Yasin, di situ dia tuliskan Man Koro Ayasin fil Latin. Siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asmaamalfuran ma lah pada waktu subuh, dia sudah diampunkan Allah. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut. Pergi bertanam padi Pergi mencari ikan Susah kalau tiap malam ah Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam Malam Jumaat sajalah Tiap malam pun tak sanggup Innalillah wa inna ilaihi roji'un Malam Jumaat sekali saja Kenapa mesti malam Jumaat Sayyidul ayam Induk dari segala hari Apa kata Imam Ibn Qasir Dalam mukaddimah surah Yasin La tuqara'u fi amrin asirin kalau dibacakan pada perkara yang susah, Maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca yasin. Lepas baca yasin, Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau barakat berkat surah yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah.